Сів у нього і незабаром зник за тихими вербами і верболозами. Данило прокинувся від легенького стуку в двері. «До тебе можна?» – озвався голос тітки Марії. «Заходь, заходь!» «Я не сама, з чоловіком!» Відчинилися двері. В кімнату першим спаруючим казанком у руках увійшов Маріїн чоловік. І тепер у його зубах погойдувалася і диміла люлька. Оце ж Григорій вам юшки наварив. У нас її ніхто так не зготує, хоч і не рибалка, а мельник він. І їжте, що боги річка послали. Дядько Григорій вибачливо посміхнувся на мову жінки. Поставив казанок на припічок, сів на лавку і мовчки почав смоктати люльку. А тітка Марія вкинула в полумиски риби Влила юшки і запросила Данила й чоловіка до столу. За обідом говорили тільки Данила й тітка Марія, а дядько Григорій хоч би тобі слово. Може, б ти щось небудь попитав гостя? Не витримала жінка. Не все треба питати. спокійно озвався дядько Григорій і окутався хмариною диму. Як має людина щось сказати, надійсь, скаже. Та має, то краще й помовчати. Та й знову припав до люльки. Але враз чуйно підвів голову. Марійко, від стогів хтось іде до тебе. Вийде навстріч. Жінка метнулася з кімнати, але незабаром і повернулась. То Христина й Ольга захотіли свіженької води. Що ж тепер робиться у світі? запитав Данило дядька Григорія. «А хто його знає?» «Живемо зараз, наче в дуплі!» «Хвалиться фашист, що вже Москву обложив!» «Та мало хто, окрім прихвостнів, вірить такому!» «Як ти на це? «Москва ще покаже себе дядьку Григорію!» «Заранньо радіє ворог і деякі хитливі!» Вже прощаючись, дядько Григорій сказав Данилові, будь, хлопче, хоча б пару днів біля нашої річки. Бо видиться, маєш у тілі болість. Тут поки що спокійно. Катці випала краща доля, ніж курці. Ще можу тебе на млину взяти. Там на мельника вода робить, то й будемо обоє багаті шумом. Не той тепер шум, щоб мені муку молоти. Це у спокійного дину залюбки оселився б у млині. Сумовито погляну на старого. «Тоді дивись», – схвально кивнув головою дядько Григорій. «Видать мій старий розум відставин від молодого. Ще можу тебе до брата в Лисогірку завести човником. Перебудеш там якусь днину. А Лисогірка йде до шляху чи від шляху? Від шляху. Виходить не по дорозі. Тобі гадніше». Силою мудрістю глянув на Данила, подав вироблену руку, на якій за жилами нічого не було видно. То хай доля боронить одне долі, і пішов, смокчучи люльку. Отак він, певне, і до самого Бога піде, неквапний, мовчазний, мудрий. А потрапить у рай, і там наварить юшки для добрих людей, та й сяде десь збоку мовчки прислухаючись до чиєїсь мови і жалкуючи, що тут не можна запалити люльки. Другої ночі Данило пройшов більше, а коли зазоріло перебрався через заспану річечку, береги якої єднала вивернута верба, і опинився на мочарі, де стояли невеликі стоги-осоки. До таких стогів тільки взимку, коли все промерзне, приїжджають люди». Знайшовши течину, він всяк так вибрався на стіг, і тут йому від заходу блиснуло дзеркало сизого плеса, а за ним у долині досвітнє синяло приспало невеличке село. На плесі вже темніло і зникали у воді норці, яких невідомо чого називали попелюхами. Далі за виткнувся човен, і Данило затурбувався, чи не помітив його рибалка. Та чоловікові, напевно, було не до нього. Ось він, придивляючись до води, зупинився, а потім щось почав витягати обома руками. Незабаром на поверхні з'явився плетений жак.